Li dic de debò. Té bon ull, vostè. Me n'he adonat de seguida. Sàpiga que és un edifici únic, val molt la pena i molt ben situat. Pensi que si té cotxe només trigarà 20 minuts fins al centre de Berlín. I asseguro que l'antiga RDA no hi queden gaires immobles tan ben situats com aquest. Escolti, per casualitat no deu pas saber si fa uns anys aquí vivia un home que es deia Lieber, era conseller del departament de comerç de l'antic govern. Eh? Llavors, només ha vingut per això, per trobar informació sobre aquest tal Lieber? Doncs així vostè no vol comprar. Perdonir, és que necessito saber una cosa. Miri, jo no en sé res de funcionaris exiliats fa no sé quants anys. Si no m'equivoco, es veu que en Lieber i la seva dona van adoptar dos nens bessons quan vivien en aquesta casa. Ja li dic que no en sé res, de bo. I l'amo de la finca, que me'l podria presentar? Miri, la major part de finques i terrenys de l'Alemanya de l'Est eren de poderosos magnats jueus que van fugir del país durant l'època nazi. Es van exiliar a l'estranger o a l'oest i després el govern de l'Est els hi va pagar unes quantitats en concepte de lloguer. El propietari d'aquesta finca també és a l'estranger. A més, la meva empresa és una immobiliària de l'antiga república federal. Van venir a treballar aquí després de la caiguda del mur. Del que va passar abans, no en sabem res. En fi, si vols sortir, tancaré el reixat. Ja ha d'haver algú que coneguin Lieber. Segur que no coneix ningú que me'n pugui donar raó. Ja li he dit, home, en aquesta zona hi vivien els peixos grossos de l'anterior govern. Quan va caure el mur, tots van fugir amb la cua entre cames. Sobretot els del Ministeri de l'Interior, qui sap on deuen ser. Però ara aquí penso. Uns deu números més avall hi viu un antic funcionari del Departament de Comerç des de fa deu anys. Oh tant que coneixien en Lieber. Quina manera d'arriscar-se, i va deixar la pell si s'hagués esperat una mica més. la RDA no va trigar gaire a enfonsar-se tota soleta. No em va treure ben bé res de fugir al País de la Llibertat, perquè al final, al final el van matar. Saps si en Lieber tenia dos fills bessons, un noi i una noia? Dos fills bessons? Mm... Ah, sí, ja me'n recordo. Vostè vol dir els fills que en Lieber va treure de l'orfenat? Eren adoptats? Sí, eren uns nanos molt macos. En Lieber i la seva dona sempre havien volgut tenir fills. I on... on era aquest orfenat? Ah, doncs... Mmm... Uh, em sembla que era... Sí, això mateix, era l'orfenat Kinderheim 511. El Kinderheim? El Kinderheim 511? Monstra. Lederheim 511 Molt aviat, aquí al terreny de l'orfenat hi construiran un supermercat. Per fi desapareixerà aquest edifici tan tètric i ja era hora, quin descans! Escolti, perdoni, no coneix pas algun responsable de l'orfenat? Algun responsable? Em fa l'efecte que ja no en deu quedar cap. Miri, dispensi, però no em vull parlar més. Em fa posar la pell de gallina. A Escolti... Si té tantes ganes de saber coses d'aquest lloc, el número 47 i Biguntal Hartman és un antic funcionari del Ministeri de Sanitat. Hola, noi. Escolta, què saps si viu el senyor Harman per aquí? Què et passa? Però si t'has fet mal. Mira, deixa-m'ho veure. Tranquil, no tinguis por, va, deixa-m'ho veure. T'ho curaré. Ara que ja se t'hi havia fet la crosta, t'has saltat i se t'ha infectat. Aguanta una mica. Ja sé que pica, però l'hem de curar. Apa, doncs, ja està. No tornis a caure, eh? Que si se't torna a obrir la ferida... Tots aquests nens són de l'Alemanya de l'Est. Després de la caiguda del mur, John era el responsable. El responsable? Sí, això mateix. Vull dir que jo m'encarregava dels nens fins que es decidia quina entitat els havia d'acollir o què n havien de fer. Miri, el nen del mig, per exemple, el va adoptar el president d'una empresa tèxtil. El de més a l'esquerra ja fa uns quants anys que és a l'exèrcit. I ara mateix encara m'encarrego d'un noi. Suposo que deu ser una feina dura. Si vol que li digui la veritat, jo no en diria feina. Durant anys vaig treballar en temes relacionats amb els orfenats. Era funcionari del Ministeri de Sanitat, però sempre em vaig oposar a la política del govern d'aquella època. Quan el socialisme es va ensorrar, vaig començar a ajudar els nens tal com jo creia que s'havia de fer. Però, la com que no tenia diners, no vaig poder fer tot el que volia. Tot i això, em sembla que per ells era molt millor estar aquí que no pas en aquells orfenats. Ah. El Kinderheim 511 era un orfenat especial, El gestionaven conjuntament el Ministeri de Sanitat i el d'Interior. De fet, gairebé tots els orfenats de l'Alemanya de l'Est eren si fan o fa iguals. Però els especials eren els pitjors de tots, en diferència. El Kinderheim no era només un lloc que acollia els nens desemparats i portaven els delinqüents juvenils, els fills dels presos polítics detinguts quan fugien cap a l'oest, els fills dels condemnats per delictes criminals o per espionatge, aquests tipus d'adolescents. Evidentment, dia sí, dia també es cometien tota mena d'abusos i discriminacions. Els nois estaven totalment indefensos a mercè dels que els cuidaven. El socialisme ha estat pur un aparador de les contradiccions del totalitarisme. El govern afirmava que els orfenats representaven una bona oportunitat per inculcar als orfes les bondats del socialisme, però en realitat en aquells centres els tractaven com criminals i els instructors eren terribles. Els pitjors eren els que confiscaven els paquets que arribaven pels nens i llavors es venien el que hi havia dins. I jo pregunto qui eren els autèntics delinqüents. Els orfenats especials com el Kinderheim, el que manava de veritat, era el terror i la violència. Era del tot impossible formar-hi persones normals. I llavors un dia va passar una cosa sense precedents. Ah, sí? Què va passar? Que m'ho pot explicar? Escolti'm una cosa, oi que m'ha dit que buscava informació sobre dos nens bessons? Sí, això mateix m'interessa molt, que en sap alguna cosa. La nena gairebé no la coneixia, la van traslladar a un orfenat d'una altra zona i li van perdre la pista. Però d'en Johan, el seu germà, sí que en sé força coses. En Johan, exacte. M'interessa molt tot el que me'n pugui dir. Ah. Va ser... una cosa que es va considerar el secret. El govern va ordenar que el cas no sortís a la llum. Teníem... totalment prohibit parlar-ne amb ningú i encara ara em fa por de res, tot i que suposo que ja no hi ha motiu per mantenir el secret. És clar que no, ja ha passat molt de temps. Què va passar? En Jokhan va fer alguna cosa? Va fer una revolució. Eh? Hola. Hola, Dieter. Vine, que et presentaré aquest senyor que ens ha vingut a veure. Eh? Dieter, no siguis mal educat T'he dit que vinguis, que et presentaré a aquest senyor No, no si s'hi amoïni De fet, ja ens coneixem, ens hem trobat al carrer Oi? D'això, I no li fa res, m'agradaria que m'expliqués M'estimaria més no haver-ne de parlar davant del nen oh, Ja ho entenc A més, veig que s'ha fet molt tard, ja tornaré un altre dia eh? Dieter... Miri, sap què podríem fer? què Quedis a sopar. Ah, doncs d'acord. Per cert, m'ha dit que era periodista freelance, que fa periodisme d'investigació, perquè llavors deu escriure articles dels temes que investiga. Sí, més o menys. Ja, doncs és que a mi m'agradaria que escrivís sobre un tema en concret. Estic convençut que l'educació dels nens és responsabilitat de l'adult que els cuida. Hem de guiar els nens pel bon camí i no podem defugir la nostra responsabilitat. És l'única manera que el dia de demà puguin fer realitat els seus somnis. Els somnis? Escolta, Dieter, tu quin somni tens? Una pilota de futbol. Eh? Que vull una pilota de futbol. Ah, sí? En fi, gràcies per tot. Ja tornaré una altra hora i continuarem la conversa. Sí, esclar, quan vulgui. Em sap greu que avui no n'hagin pogut acabar de parlar. No pateixi. Li trucaré demà i ja quedarem. Dieter? Oh. Hola, dispensi Què em pot despatxar abans de tancar? Senyor Hartman, sóc en Tenma Senyor Hartman Senyor Hartman, senyor Hartman Què passa, senyor Hartman? Senyor Hartman, què? Ten-me, vaja, és vostè. Dieter! Mare meva, què li ha passat? Doncs que ha caigut. S'ha enfilat dalt d'una cadira fent el burro. Ai, Déu meu, et fa mal, oi? Quin mal! Em fa mal, em fa molt mal! O no et fa mal, o no et fa mal! Quin mal que fa, quin mal! Valdrà més que avisi una ambulància de pressa. Sí, sí. sí. A veure, t'hi faré un cop d'ull. és tot això? S'hi vas ple de blaus. O et fa mal aquí? Aquí et fa mal? Tens dues costelles trencades. I, a més, t'has dislocat l'espatlla esquerra. Has caigut de la cadira i t'has fet tot això? L'ambulància hi ha ja bé cap aquí. No cal que s'amoïni. Gràcies, de totes maneres. Ja, de res, però escolti, com se'ls ha fet aquests blaus? Ja li he dit que no cal que s'amoïni. I ara sí és tan amable d'anar-se'n? Però els blaus... Escolti, m'he fixat en la manera com toca les ferides. I sembla ben bé que sigui metge. Uh, doncs no. Enten-me. Ja ho deia jo que el seu nom em sonava. Vostè és metge, oi tan coes? És. és el metge assassí que busca la policia. Com s'ho ha fet? Vull que em digui com s'ha fet totes aquestes lesions, aquest nen. Jo de vostè tocaria el dos. Val més que se'n vagi sense fer més preguntes Perquè ja es pot imaginar que també he trucat a la policia Contestem d'una vegada, senyor Hartman Li ha preguntat com carai se les ha fet aquestes lesions D'això no n'ha de fer res ningú I encara menys un assassí fugitiu de la justícia que és el que és vostè I a sobre m'emanaça amb una pistola Ja veig que té poca paciència Li ha fet vostè, oi que sí? Què diu ara? Jo no li he fet res Ha sigut ha sigut vostè qui ha tractat en Dieter. Maltractat? Au, oh, va, no digui aquestes coses, home, que sonen molt malament. Oi que sí, Dieter? Es pot saber què fa? Me l'enduc a l'hospital. A més a més d'assassí, ara també segrestador? No es mogui! Si se l'emporta, la policia l'enxamparà de seguida. Tranquil, Dieter. De seguida serem a l'hospital. Els hospitals, els hospitals em fan por. No pateixis. Hi ha molts metges i et curaran. Em fa mar, sempre... sempre em cura en Hartman. No m'hi porta mai a l'hospital. Vas ben ple de blaus. I encara que en Hartman no t'hi hagi portat, no has anat mai al metge pel teu compte? Eh, no, mai. Em fa por. Al món d'ara, al món d'ara hi ha moltes coses dolentes. I per això he de ser fort. He de ser més fort del que sóc ara. Qui t'ho dit tot això, en Hartman? El món és tenebrós. I el futur també serà fosc. Això no és veritat. No és veritat que el món sigui tenebrós. No és veritat. Vol dir? Esclar, home. Ja me'n descuidava. T'he comprat una pilota de futbol. Ah, ah. Demà serà un bon dia, ja ho veuràs. Perdoni que sigui tan passat, ja sé que és tard. Tranquil, no passa res. Però pensi que tenim la sala plena de pacients, encara trigarem una estona a visitar-lo. Ja, però si el pogués fer passar... El problema és que hi ha, hi ha hagut un accident de, de trànsit d'interrogar el conductor del camió, si és que està conscient. A veure què dic. Té les dues cames trencades, però pot parlar, no? Sí que pot parlar, però primer li hem de curar les ferides. i Ja l'interrogaran més tard. Molt bé, doncs. Ens esperem aquí fins que ens avisin. Miri, sap què? Ja tornaré d'aquí a un parell d'hores. Què? És que me n'he d'anar una estona. Deixo el nen a les seves mans. Oh! Ah, per cert, una cosa molt important. Si vi a buscar-lo algú que no sigui jo, no permeti que se l'emporti per res del món. Moltíssimes gràcies. Però, escolti... Ja s'ha normalitzat el trànsit? No, encara hi ha una embús que déu nhi A veure... I ara què he de fer? Primer he de decidir que em faig d'en Dieter. L'hauria de dur a la policia. Però no hi puc pas anar. La nena gairebé no la coneixia. La van traslladar a un orfenat d'una altra zona i li van perdre la pista. L'altre orfanat... Esclar. Diu que vol que ens quedem un nen? Ai, carai, però vostè què es pensa que és això? Es presenta de nit i sense avisar. Ja sé que li demano molt, de debò, però és que aquest nen... Sí, l'han maltractat. Ja m'ho ha dit, ja m'ho ha dit. El que encara no m'ha dit és qui és vostè. Ja, és que... no sé si... Em fa l'efecte que no ho entén. No puc acceptar el primer nen que passi sense saber-ne res. A, a, escolti, no sé si se'n recorda, però em sembla que aquí van tenir una nena que es deia Anna Lieber. Anna Lieber, diu? Que la coneix, vostè, l'Anna Lieber? Aleshores... Aleshores vol dir que va viure aquí? Oh, tant, en tinc molt bon record. I ja deu ser gran. Com li va la vida? Què fa? On viu ara? Doncs... Uh, miri... Ara... ara està estudiant a la Universitat de Heidelberg. Caram, així deu ser feliç, me n'alegro molt. L'Anna era molt bona nena. L'últim que en sabia era que la va adoptar el senyor Lieber del Departament de Comerç, amb el seu germà Bassó. Esperis... Com es deia el nen? Johan. Això mateix, Johan, Johan. Eren tan macos i estaven tan units. Va ser molt trist que els aparessin i els portessin a orfanats diferents. Quan van arribar aquí, estaven totalment sols al món. Aquestes coses fan esgarrifar, no t'hi acostumes mai. Ens van dir que els havien trobat a prop de la frontera amb Xecoslomàquia. Diu que anaven agafadecs de la mà. Tenien gana i tremolaven de fred. Al principi, el senyor Lieber només volia dubten Johan, però el nen va dir que no. El nen s'hi va negar, va dir que la seva germana havia d'anar-se'n amb ell, si no, no se n'anava. En fi, estic molt contenta que l'Anna sigui feliç, de debò.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 Episodio 12. Un experimento insignificante.